Și de când se băutura, se făcuse mai frumos, încât toate se dădeau jindoase la el. Unele cercau să-l mângâie, altele, ca și când le-ar fi văzut, îi făceau semne și îndemnuri nerușinate. Le înnebuneau o putere, o momeală bărbătească fără împotrivire, parcă ar fi fost trase de el ca bucățile de fier de un magnet. Dar orbul furios le alunga cu înjurături și îmbrânceli. Ca toți bărbații frumoși și voinici, el disprețuia cu silă muierile, mai ales pe cele destrăbălate, și mai cuosebire acum. La sudălmile lui, se paraipan ori nevaste sa și golea o daia. Numai ruța, nora lor cea tânără mai învierșunată, nu se da bătută. Dichisită, primenită, dată cu rumenele, cu panglici în lațe, își făcea necontenit calea valea la soacră. Cum prindea prilej, da buzna peste Zahei. Baba auzea și sărea. E și jagardea!" și o înhăța de coade. Încă era, la, era gata și nu se sfârșea decât afară în drum. De răul ăstora ajunsese să sărăca atunci când plecau toți de acasă, să-l încuie pe orb cu lacăt pe din afară. Capitolul 3. Lupta cu Bezna În tot acest timp, orbul sta posomorât, ghemuit în el. Îi trecuseră furiile din tâi copilărești și dovedite neputincioase. Răzvrătirea cu care primise orbirea, zbuciumul nesupunerii sălbatece, mânia nebună cu care întâmpinase îngrijirile și pe cei care îi le aduceau, toate se potoliseră. Căzuse acum într-o spaimă, un fel de cutremur pentru tot ceea ce nu vedea și nu cunoștea. Fără panteră nu îndrăznea să se miște, să întinze mâna, să clintească un picior. S-ar fi părut... Piroteală, amorțire, nu, era un fel de rușine, o umilire pentru neputința lui, el, fălosul de odinioare al tuturor puterilor trupului. Acum nu mai era stăpân slobod pe niciuna din forțele zăcașe în el robite beznelor. Trebuia să-l cârmuiască altul. Era în stare să-i pui piedică și să-l trântească un copil și neputința asta îl sfărâmase. Pantera nu-și da seama anume. Dar simțea că se petrece o năruire în tovarășul lui și îi futeamă să nu-l piardă. De unde poți ști? Își face seama singur. Cât e de nebun, te pomenești cu el spânzurat. Mai ales lipsa de băutură îl poate împinge la toate deznădejdile. S-a gândit, deci, să-i vie în ajutor și să-i dea curaj." A chemat pe ascuns o cu buh de vrăjitoare și a pus-o să dea orbului în ghioc și în cărți, după ce o descălise el mai înainte ce să-i spuie și cum să-l povățuiască. Mai cu seamă să-l oprească de la băut și de la fumat, care costau prea scump. Baba venită ca din întâmplare l-a uimit pe orb, ghicindu-i tot trecutul, așa cum îl povestise el lui Pantera. Pe urmă i-a descoperit tainic care să-și găsească vederile într-o biserică. Nu se deslușește dacă aproape ori departe." Pantera se ferea de dervent, dar are să colinde mult. Tămăduirea îi vine de la o fiară. Asta îl impresiona adânc. Bine, biserica ar putea fi derventul, dar ce fiară să-l ajute?" A, ah, da, pantera." Și orbul se bucură. Dăstăinuirea îi lega cu încă o mie de noduri tainice de tovarășul lui." Vrăjitoarea sfârșit cum o învățase bălțatul, oprindu-l cu desăvârșire de la orice fel de băutură și de la tutun. Și, în îl jura să amâie orice răzbunare, orice și-ar fi pus în gând să facă rău, până după căpătarea vederilor. Să nu verse picătură de sânge, să nu omoare nici măcar un pui de găină. Pe urmă putea să facă ce vrea, până atunci însă soarta îl cerea legat. Uite, ai aici... Și hoața bătea cărțile cu arătătorul încărligat, o daravelă cu unul de ghindă. Se arată slab și înalt cu ochi mari și nasul încovoiat. Se ridică hain cu dușmănie asupra ta. Ăsta este avarache, crâșmarul, își zicea Zahei. Să nu te întâlnești cu el până ce nu ți se dezleagă ochii și nu vezi, că e rău de tot. Cărțile arată că fără ochii tăi buni nu-l birui, te răpune el. Orbul primi și se plecă seninat. Acum la lui amestecată cu rușine de lumea cealaltă, se prefăcea într-o așteptare sălbatecă, neclintită, din care nu îngăduia pe nimeni să-l tulbure. Nu suferea de la nimeni nicio vorbă, nici sprijin. Doar pe panteră îl primea. Se lăsa în mâinile lui ca un copil. De la el cerea mâncarea și cu el deprindea să facă drumul până afară la lac, unde mai răsufla. Îl asculta în toate și se supunea orbește. Dar șuvoiul de viață din el, zăgăzuit de orbenie, îl silea fără voie și fără știrea lui să pornească pe alte căi ca să găsească înlocuitori ochilor pierduți. Adâncit în el ca într-o găoace, nu se mișca zi-noapte, nu întreba, nu cerea, nu se interesa de nimic, foame sete alunecau pe lângă el neputincioase. Nemișcat, țintit, bășbuia tot timpul acolo în întunericul lăuntric și din când în când, cu răsuflarea oprită, pândea. Un pas prin odaie răsuna acum, întâi în adâncul lui și apoi afară, unde începea să ia o formă să se întrupeze în anume fel spre deosebire de alți pași. Un foșnet de fustă se deslușea, nu în ureche, ci în altă parte, într-o băgare de seamă a inimii, se deslușea hotărător de alte foșnete. Ușa scârția în anume chip când intra Pantera, altfel când o deschidea paraipan și cu totul deosebit când se strecura un copil. Glasurile căpătau chipuri și puteau să întregească și să înlocuiască ele singure pe vorbitori. El, care altădată nu se privise în oglindă nici măcar când se bărbierea, își pipăia acum îndelung părul și apoi își întreba repede degetele ce culoare au simțit. Își trecea mâinile pe piele, pe haine și numai decât le apăsa pe frunte, cerându-le acolo știri care soseau șovăitoare. Dar nu se mulțumea. Le trimitea înapoi să se deprindă să învețe ca la școală. Mirosului odinioară stângaci ajunsese acum un crainichisteț ca un copoi. Îl deprindea să cunoască izul de femeie, altul decât cel de bărbat de copil, izul de țigan, osebit de cel de român, cum ar fi deslușit mirosuri de flori deosebite. Astfel, el care nu se simchisise de sine, trăind într-o necunoștință de vită, Lua acum în taină pic cu pic știință despre el și despre tot ceea ce, în afara ochilor pierduți, avusese alături de ei zestre bună și putere firească a zidirii lui. Se inventaria pe sine, nu din curiozitate ori din urât, ci dintr-o stăruitor de dureroasă nevoie pentru o nouă alcătuire, pentru o întregire din care să poată lipsi vederea a-l împingea la o lărgire și la o ascuțire de sine, care îl umpleau de o frică pâlpâitoare. Începea o caznă fără de răgaz, să strămute bucățică cu bucățică lumea neagră din afară în lăuntrul lui, ca să o plăsmuiască acolo iar, ca mai înainte când o vedea Aievea. Migală uriașă pentru o viață întreagă. Capitolul 4 Popa Gioarsă Mai era puțin până la bună vestire. Pantera zorea la mantia orbului, un guler mare de samur, destul de echelbos, șterpelit de cine știe unde, avea să-i dea măreția compromisă de stofa și croiala proastă. O cingătoare de catifea stacojie cu o cataramă în paftale de aramă adăuga ceva de vlădică. În dârdora pregătirilor pică popa joarsă de la biserica mahalalei apropiate. Vremea se înmoinase, ciuruia la streșin și cocioabele parcă pluteau în oroiul cleios al gropii. Ici colo, câte un bolovan șoldiu, însemna cărarea pe unde puteai răzbi. Altfel îți lăsai acolo în mocir în încălțămintea sau, dacă aveai cizme, intrai până la carâmbi. Bătrâiorul, obișnuit cu stările localnice, sărea sprinten din piatră în piatră și nu se lăsa până nu pătrundea peste tot. Afară de zi întâi, când... Purcedea cu botezul, el făcea și în cursul lunii un fel de inspecții inopinate cătunului, asta din mai multe pricini, întâi fiindcă se prăpădea după țigancile tinere. Au ceva arzui în ele și sunt și mai ieftine. Popa era văduv și își agonisea în chip de slujnică câte o scoasă din groapa gunoaielor. Când, sătulă de zgârcenia și de alte cusururi ascunse ale popii, fetișcana fugea cu boccea încărcată de rufe, așternuturi și alte mărunțișuri, păgubașul alerga la cătun. N-avea obicei să se plângă poliției. Știa că pe fugare nu o mai găsește, dar își căuta singur din casă în casă câte unul din lucrurile dosite. Al doilea, cu prilejul cercetărilor, ochea o nouă țigâncușă și punea pe paraipanca ori pe altă codoașă să-i o aducă. Pentru asta nu se dă da înapoi de la nicio cheltuială. Aleasa lui lua locul de gospodină și, după pilda anaintașelor, o ștergea și ea curând ca să dea rând și câștig altor urmașe. Se vede că popa pe lângă pagube avea și bucurii că nu se da bătut. Se făcea că nu pricepe șmecheria și se arătea mulțumitor să fie păcălit, iar, de o nouă slușnicuță. Al treilea, cotrobăind prin casele țiganilor, da uneori peste lucruri de preț, mătăsuri, broderii, blănuri scumpe. Descoperea argintării, cale, o doare de aur și nestemate pe care le cumpăra pe nimic de la Borfa și grăbiți, să scape cât mai repede de ele. Ce să-ți dau pe joarsele astea?" zicea popa cântărind ceasorniculor broșa sau inelele cu ochii în altă parte, ca să nu-i se citească nei prețul adevărat care îi sticlea în priviri. Și nasul îi se ascuțea ca un clonț de pradă. De aici porecla de popa joarsă. Cu joarsele adunate, popa se pricepea să facă un mic negoț pe picior. Avea enoriașele lui pricepute să desfacă marfa în alte mahalale pe ascuns și fără primejdie. Popa intra astfel cu mâna goală în cătun, jăluindu-se că a fost jefuit, și se întorcea cu buzunarele borțoase de marfă bună și căutată. Până seara a pica și cușa la așternut. De data asta, Popa a tras ca din întâmplare la cocioaba lui Paraipan. A deschis fără să ciocănească și să mai întrebe. Blagoslovi și se prefăcu că nu știe nimic de orbul care sta înțelenit pe lavița de lângă perete. Pantera sări în fața lui să-l acopere, dar în namila din dosul lui îi se revărsa pe toate laturile. Cei cu cu voinicul ăsta? Nu l-a mai zărit până acum la voi, paraipane?" Paraipan încurcat tăcea. E luptător la circ, că am văzut în oraș niște afișe cu vreo zece uriași ca el. Ăsta, când s-o ridica drept în picioare, îți sparge tavanul." Glumi popa ca să mai încălzească gheața cu care era primit. E un prieten al meu." Pășicul scumpătate la vorbă panteră. Păi tu trebuia să fii la vremea asta în spital." i o întoarse popa. De ce ai ieșit?" Pentru niște treburi." Ale tale ori ale ăstuia." Și arătă pe orb. Că meșteșugul tău nu are căutare acum. La vară când s-or deschide comediile." Și cum te cheamă voinice?" Nu răspunse nimeni. Încotro merge omule." Panteră fierbea. Are necazuri mari, părinte, nu-i arde de vorbă. Ești tutorele lui? De ce răspuns pentru el? Ia te la o parte să vorbesc eu cu el. Dar ce ești dumneata, pricoror? Ce ai cu tainele lui? Se oțărâ Panteră. N-am nimic, dar poate o fi având ceva de spus. De ce să-l împiedici tu? Sunt duhovnic, se îndreptă popa spre Zahei. Dacă te apasă ceva pe suflet, mărturisește-te fără teamă. Orbul sta înainte țeapăn. Lasă-l, părinte, în pace, se amestecă și paraipan. Îi fac ceva dacă mă uit la el? Voi nicom și frumos, adause popa. S-ar face treabă bună cu el. De ce l-ascundeți? Se hotărâ în sfârșit preotul să o curme cu vicleniile. Și o tăie drept. Parcă eu nu știu că e orbul cu care a fugit slăbănogul din spital. Sufletul lui Pantera îngheță. Mi s-a spovedit norul, taruța, și mi-a spus tot, paraipane. Și pe tine te credeam om cu minte și cu cap, mă, pantere. Ce o să faci tu singur cu orbul în spinare? Am venit să te ajut. Adu pe orbul ăsta la mine. Cum te cheamă, omule? Și se întoarse spre Zahei. Orbul nu deschise gura. Îmi place, continuă popa, și-și limba. Îi stă bine. Ăsta e inima oricât de împietrită. Aduceți-l între milogii mei. Îi dau locul din frunte. Îi ticluiesc o poveste cu niște peripeții și niște minuni de pomină. și facem și lui un rost pe lume. Toți tăceau cu nasul în pământ și-l ascultau. Țiu câteva predice anume pentru el să curgă gârlă milostenile. Vă fac și o parte dreaptă și priviți împăreți pe rând. Dar cum văgăuna asta voastră e peste mână și nare cine orbe cu el dute vino dimineața și seara prin zăpezi și noroaie, îl mutăm la mine. Îi închiriez chilerul de lângă pivniță. Pe nimica toată. Cei doi cu metri rămăseseră stâlpiți cu fălcile încleștate. Nu fiți capsomani și gândiți-vă bine. Orbul cu capul în piept începea să se ridice greoi. Popa bucuros, blagoslovit de plecare, stăruind viclenos. Uite, orbul a și priceput. Vă aștept mâine, poimine, că vin Paști. Și nu vă mai îngrijorați. Îl ferchezuiesc eu să nu-l mai cunoașteți, ca pe un vlădică." Dar n-apucă să sfârșească, că deodată orbul se ornide pe laviță cu răcnetul. Stai că-ți dau eu ție, vlădică." Și cu o înjurătură grozavă se întinse lungind mâinile din veneau vorba să apuce. Paraipan și panteră se făcură mușuroaie prin colțuri. Popa joar să pieri ca o stafie pe ușă. Slăbănogul lăsă pe Zahei să bâșbie puțin, apoi ieși cu fereală, îl liniști și îl sărută pe amândoi obrajii. Capitolul 5. Cerșătorii Propunerea popii, foarte priceput în alegerea și mânuirea calicilor, înflăcără și mai mult zelul lui Pantera. Orbul avea mare viitor în cerșetorie. Știa el pe unul care nu ajungea nici la glezna lui Zahei și-și durase două perechi de case numai din cei căzuse din palma întinsă. Era puțină greutate să-l înduplece pe Zahei să primească starea de cerșetor. Până atunci orbul nici nu vrusese să audă când se aducea vorba de așa ceva. E drept că nici panteră nu-și pusese în joc toată trecerea și iscusința. Într-o zi, tărăboi mare în casa lui Paraipan, țipete, urlete și panteră dându-se de ceasul morții că i s-au furat banii. Cinci sute de lei strânși din spital și puși anume deoparte ca să-l ducă pe orb la dervent și apoi la Brăila, cum se jurase. Că i-a luat unul că i-a furat altul, n-avea însemnătate. Ce se face el acum? Cum adună banii la loc? Nu rămânea decât să îngroașe obrazul și să se întoarcă la spital unde să stea până strânge puțin chiag. Orbul asculta prăpădit, fără un cuvânt. Decât înapoi la spital, mai bine apucăte de cerșit, îl sfătuia cu tâlg viclean paraipan. Vine Paștile și, în câteva săptămâni, faci mii de lei. Cum o să stau afară la ușile bisericilor, că eu nu pot răbda frigul, se va eta slăbănogul. Mă prăpădesc mai înainte să pot strânge un franc. Să-l las lui Zahei, săracul. Stă și Zahei lângă tine, alunecă vorba paraipan. Dar ce? El poate să-mi de cald? Ba, pe deasupra să răcească și el degeaba pentru mine. Ăsta era un brânci pentru orb care clătinat căzu. Lasă că ies eu. Duceți-mă chiar de mâine unde vreți, că eu nu îngheț nicăieri. Se predă orbul și nu mai scoase nicio vorbă. De bună vestire Zahei fugata. Paraipan alesese o biserică aristocrată în centru cu clientelă bogată, dar ca să iasă din groapă până în ulița orașului, cum nu putea să sară din piatră în piatră, orbul s-ar fi umplut de noroi până în gât. Toată strălucirea regiei lui panteră s-ar fi dus pe gârlă. În cârcă nu-l putea scoate om, poate un bivol. Atunci Paraipan a înhămat gloaba lui bătrână la cotiga de fiare vechi, care a scrâșnit sub povara cerșetorului și cu multe opintel s-a putut descleia și au pornit. La biserică Bocluc. Aici cercetoria era ținută cu mare rânduială. Milogii și aveau locurile hotărâte cu autorizarea epitropii dată staroștilor care îi aduceau, îi așezau și îi supravegheau fără să se bage de seamă. Nu putea intra cerșetor străin. Patronul, mai privilegiat, îi înșira pe ai lui pe partea dreaptă, cum ieși, a pridvorului. Ai potrivnicului în stânga. E un schepsis și aici. Credincioșii miluiesc mai ales la ieșirea din biserică. Atunci mai ales ne vine milostivului să scoată banul cu dreapta și să-l zvârle coborând treptele în mâinile întinse tot din dreapta. Ca să dai celor din stânga, trebuie să te oprești la fiecare cu o mișcare la jumătate întoarcere spre stânga și să mergi așa, sucit, din om în om, pe trepte în jos. Pe Zahei, sosit cam târziu, prietenii au vrut să-l așeze la loc de cinste, chiar nu ușa bisericii, și Pantera se îndesea să-l împingă în titularul locului, un milog, cu mâna dreaptă zgârcită, care cu acest prilej minune o întinse și se agăță de pervaz. Zarvă mare între tovarăși, clanul întreg se mișcă și tăbărâsa zvârle pe tulburătorii ordinei. Panteră și paraipan zburară cât colo, orbul rămase însă neclintit ca o stâncă bătută de valuri. Asta impuse respect. Sosi numai decât un epitrop adus urgent de patronul cu drepturile încălcate, care, după ce ascultă pe părâți, se milostivi să așeze pe Zahei spre marea ciuda a celorlalți cerșători, jos pe ultima lespede. Până la el se istovea cea mai mare parte a dărniciei. Ajungea drojdia, scursura milei. Dar și așa poate că ar fi strâns mai mult. Însă Zahi nu s-a învoit cu niciun chip să ție mâna întinsă, nici să se milogească cum făceau ceilalți. Stă tăcut, grav, cu capul în piept și pleoapele închise, el însuși închis celor din afară ca la o rugăciune. Cerșea pentru el milogindu-se un nepot al lui Paraipan, un copilaș chincit jos la picioarele uriașului stană de piatră. Mulți nici nu-și închipuiau că Zaheies este Milogul, văzându-l atât de demn, așa de deosebit și cu grijă îmbrăcat. Treceau pe lângă el ca pe lângă un credincios oprit acolo în cine știe ce reculegere. Câțiva îl priviră lung, mirați de înfățișarea și voinicia lui. La socotel au ieșit abia câțiva lei cu care nu puteau acoperi nici chiria cotigei. Pe urmă, toată săptămâna, biserica boierească rămase pustie. Nu se slujea decât dumineca și la sărbătorile mari, și atunci lume puțină, câteva cocoane bătrâne, doi-trei pensionari. Botezurile se săvârșeau în casă, ca și cununiile. Morții, de cum răposau, erau duși de-a dreptul la capela cimitirului, iar pomenile se făceau la anume așezăminte, unde calicii căpătau numai mâncare, cât să-și umple odată acolo burțile. Slujbele și praznicele se păstraseră la bisericile mici din Mahala, unde lumea săracă, necăjită și darnică are zilnic nevoie de mângâiere. Aici este adevăratul vad al milogilor. Preoții nu mai prididescu, cu pomeni, parastase, nunți și botezuri, afară de alte slujbe, dezlegări, acatiste, molitve, de curățenie, spovedanii, masluri și împărtășanii. Bisericile stau toată ziua deschise. Când se întâmplă câte o moarte și, în sărăcime, se moare des, e o adevărată pleașcă, nu numai pentru popi. Se bucură cârciumarii de avalma cu negustorii de lucruri cerute de datoriile înmormântării. Se face de ver mare la băuturi, lumânări, blide și basmale. Colivele sunt mari cât roțile de car. Praznicele țin ca la nuntă și se sfârșesc la fel cu chefuri iar în fruntea celor ce se îmbuibă sunt săracii și cerșătorii, răsfățații pomenilor. Mortului îi cântă tarafur de lăutari. Ca să se mângâie, rudele mortului în drum spre groapă, a zvârle pum de bani în sus, ploaie pe capul milogilor. Asta noștiu știu, se panteră. A aflat-o târziu după ce a bășbuit și și-a pierdut vremea pe la toate locașurile sfinte din centru, înghesuite între case înalte și magazine, într-o lume străină de grijile celor de dincolo. Dar cine putea să-l care pe Zahiei prin mahalale? El iar se slăbănăgise. Nepoții lui Paraipan, ca și bătrânul, furau banii și se țineau numai de joacă în loc să poarte pe orb acolo unde simțeau că eros de pomeni. La rândul său, orbul se arăta din ce în ce mai întărătnic. Nu-i plăcea deloc meseria. Dar, își spunea Pantera, trebuie răbdare, până la urmă zahin are ce face și are să se dea pe brazdă. S-a gândit într-o vreme să-l închirieze lui Popa Gioarse. Ambiția l-a oprit, totuși trebuia făcut ceva grabnic. Se apropiau o Paști, singura ocazie de agonisit câștig. După asta se întindea pentru cerșetorie un sezon mort până la moși. Pe urmă, vara toată milogii intrau în șomaj negru. Între timp, treapădul în oraș se oprise din pricina calului bolnav. altă cocii ar fi costat și mai scump. Cu piciorul și tramvaiul se pierdeau o jumătate de zi și nu scoteau nici pingelele tocite. Se mai adăugase ceva din senin. O primejdie grea care îl silea pe panteră să ocolească centrul și să stea cu ochii în patru. Cocoanele începuseră să se uite întâi cu milă, apoi cu alți ochi la orb. Le impresiona tinerețea, chipul, ținuta și mândria lui. Flori, s-au strâns câteva în prejurul lui Zahei și cercau să-l descoase despre viața pe care o duce, ce a fost, unde stă, ce rude are, cine îl îngrijește, mai rău ca niște mahala joice. I-au cerut adresa să-l cerceteze acasă, să-l ajute și să vadă ce se poate face pentru el. Orbul a stat tot timpul mut și încruntat, dar ele nu s-au dat bătute. Pantera le-a auzit sfătuindu-se să intervie la asistența orbilor. E păcat un munte de om să stea degeaba. Trebuie scos din gheara exploatatorilor, băgat într-o școală de orbi, învățat o meserie, să ajungă un om folositor societății și câte altele care l-au mâniat pe orb, gata să le înjure și să le ia la rapanghelii, chiar acolo în tinda bisericii. Pantera știa bine că pe Zahei nu l-ar fi smuls din loc întreaga poterea a poliției. Dar s-ar fi stârnit scandal cu bătaie și ancheta ar fi ajuns până în groapa gunoaielor și în casa lui Paraipan, unde nu era bine să se scormonească. E cu minte cu poliția să nu ai de-a face." Încolțit din toate părțile, Pantera început tratative cu jachetă, care avea învoielile lui cu autoritățile și nu-i păsa de comitete muierești, societăți de protecție și alte farafastâcuri. Până atunci, în cariera lui Zahei, Popas. Capitolul 6. Popas Vremea se îndulcise, soarele pripea, sub sălciile înverzite mățișorii scuturați ca niște omizi, trosneau sub tălpi și împrăștiau un miros uh, ușor amărui. Orbul învățase câteva drumuri. Ieșea singur dis de dimineață la malul lacului, unde sta nemâncat până noaptea târziu, când trebuia să-l aducă acasă cu sila. Veghea cu o undiță în mână. Boarea lina a lacului, plescăitul apelor, izul de baltă, tremurul sforii cu nada în capătul cufundat, îl umpleau de dor și nefericire. Amintiri pline de viață dunăreană îl potopeau, zbor cu lot ca îmbrățișări cu valurile, izbânz la pescuit, lumina și libertatea care dau drum nestânjenit puterii din el, să miște, slobodă, brațele tari și-i mânase picioarele neostenite. Unde erau? Știa el. Lumina se plimba afară, juca în solzii valurilor stârnite de vânt, dau ocol malurilor, când pe cel unde sta el, când pe cel din potrivă. De anina în păi în jenișul crengilor înmugurite. O căuta, o simțea lângă el, o urmărea cu arzime, gata să o pipăie, fără să o poată prinde. Atunci o ciuda amarnică îl frământa. Ce? Numai ochii sunt pe lume." Și iar se căznea așa orb soafle, afle, dar nu se putea decât să și-o închipuie. Nu uita se cerul, ridica și rotea ochii lui alburii într-acolo, nu izbutea decât să dibuie o plăpândă slabă atingere, ca o mângâiere. Mai dulce, mai subțire, alta decât tremurul gâdilitor care-i furnica pielea. Și pricepea cu imire că deosebește astfel lumina de căldură, până atunci pentru el amestecate una și aceeași. Pornea pe firul ăsta de pricepere, care îl ducea în adâncul lui. Se pomenea ajuns pe un alt râm, în lumea cu lumina lăuntrică, unde nu era nevoie de ochi, călca întâia oară uluit meleagurile lui proprii, unde nu mai străbătuse nimeni. Ce faci, nene, orbule?" striga copilul de lângă el. Că fuge peștele cu nada." Dar orbul nu se închisea. Mâna care ținea trestial însoțea în călătoria depărtată din sinea lui, unde nu se prinde pește. Degetele nu simțise răsmucitura și undița se afundat râtă de vânatul scăpat." Paștele sosea cu bogățiile lui de jale și bucurii. Până la dumineca luminată, femeile își boceau prin toate cimitirele morții. Pretutindeni, numai lumânărea prin secolivi, artose și colaci. Dar de la înviere înainte se veselau mai ales bărbații, cu chefuri și chiolhane prin cârcium și pe la completuri. Din amândouă, și din plâns și din petreceri, ieșeau câștiguri bune pentru milogi până și cei mai nevoiași și mai nemernici se întorceau cu traistele doldora și bani în buzunar. Zahei se împotrivea să mai cerșească, mai ales că îi se spusese că trebuie să intre sub ascultarea lui jachetă. Pentru asta era nevoie să se despartă de panteră și să părăsească groapa gunoaielor. N-avea cine să se fâțuie cu el de colo până colo dimineață seară în oraș și înapoi. Patronul îl oprea la el și îl culca undeva lângă biserica hotărâtă să fie tot timpul acolo la îndemână, cum cerea interesul meseriei, din zor și până noaptea târziu, când lumea iese de la Denii.